Хвиля гарячого вітру вже пройшла. Було достатньо далеко, щоб не помітити безпосереднього спалаху та вберегтися від руйнівних наслідків викиду електромагнітного імпульсу, тим більше, що це був наземний вибух. Якої потужності? Сміт вдивлявся між деревами в брудний обрій. Тремтіння земної користі її відстані невідчутне. Ударна хвиля вже слабка. Які вітри? Він вдивлявся у завихрену перину хмар. Тепер метеорологія стане вирішальною для життя та смерті. Слід би перевірити силу перешкод на звичайному радіо. Можливо, це скаже щось про потужність заряду. Заглушувані вузькі супутникові передачі, мабуть, занадто стислі, занадто сильні. Він стояв і дивився. Ксаврас, який, звісно, все знав, підійшов до нього посміхаючись, тримаючи руки в кишенях куртки. «Хто?» – спитав Сміт. «Сенкевичівська трійця». «А ми?» «Каверза. Відвертання уваги. Умова успіху». «Єврей?» «Так». «Вони живі?» «Хто?» «Ну, вони. Міхал і...» «Ні». «Впевнений?» Я дивився на електронний годинник флегми і слухав розмови зі штабом. Не та хвилина, не та секунда. Знову єврей. Це завжди був єврей? Які наступні умови? Вижрен витягнув з кишені праву руку, підняв до рота і притиснув прямого червоного пальця до губ. Він усе ще посміхався у вуса, і в цьому жесті та усмішці... Був навдивовижу дитинним. Іскри якоїсь двозначної школярської радості мерехтіли в його очах. «Віриш?» – спитав він. Сміт стиснув кулаки і опустив голову. «Вірю». Москва, Краків Оскільки він уже повірив, то перед ним прочинилися ворота того самого пекла якого розміру, якої форми насправді завіси на тих воротах? Чи справді вони такі мікроскопічні? Теорія Прунцеля, цей підручник хаосу, чітко каже, не існує універсальної шкали для вимірювання масштабу подій. Немає чогось такого, як незначна чи малозначуща подія. П'яниця, плюнувши в Архангельську канаву, спричиняє ураган на Майамі. Хто дивиться у майбутнє, не повинен бачити в ньому логіку. Досить уже, якщо помічає наявні зв'язки. Він знає. Він знає. Йому не потрібна жодна надлюдська сила, жодні інші надприродні здібності, щоб здвигати гори, знищувати нації, руйнувати царства. Для цього потрібно лише знати. Знати, яке стебло трави на лузі зірвати, якої цеглини в мурі торкнутися, яке слово сказати, а яке ні. Єврей таке знав, але не мав обличчя. Обличчя дав йому Ксавраз. Не чути, чи скриплять ці крихітні петлі, нема як побачити, чи розсуваються ворота. Однак вогонь, що бухкає за них, кидає тіні, і за рухами цих потвор психіки дізнаєшся, коли відкриваються. І Сміт уже помітив дещо очевидне. Смерть єврея. Катування серйозного. Рейд на Москву. В останніх двох випадках зв'язки були настільки очевидні, що він мусив їх угледіти, навіть не знаючи про єврея. Серйозний помер на очах усього світу, щоб притягнути на голову Вижрена помсту посмерцова. І сам Вижрен пішов під столицю, щоб там якомога більше привернути до себе увагу Червоної армії. Це були прості, ясні, зрозумілі для всіх умови успіху трійці самогубців-бомбовиків. Окрім них, Ксаврас, за інструкціями брата, виконав, мабуть, ще багато інших і начебто абсурдних. Річ у тому, що атомне руйнування Москви не становило для Вижрина кінцевої мети, а було лише наступним кроком до її досягнення. Щоб здобутися аж на 100% втілення у майбутньому світу з неодмінною у ньому незалежною Польщею, Ксаврас мусив вчинити Набагато більше. Зламати значно більше стеблин, торкнутися більше цеглин, проказати більше слів і більше промовчати. Єврей пояснив це йому. Він бачив цю мережу взаємозв'язків усього з усім. Що ж іще видно в списку необхідних складників, які треба вкинути у казан, аби зварити Польщу? Може, там є ота, ніби зрада, отця шміги? Бо смерть єврея то точно є. Що ще? Що ще? Чи є там і я?» Сміт здригнувся і тісніше загорнувся в ковдру. Страшенно трясло. Люди, які сиділи на платформі вантажівки, хиталися з боку на бік, і підскакували на вибоїнах. Натягнутий брезент захищав їх від дощу, але холодний вітер так чи інак завівав усередину. Цього вітру і цього дощу боялися всі, бо попри запевнення радіометеорологів, ніхто не був упевнений, що насправді висить там у хмарах. Може, тільки вода, а може й смерть? Сотні тисяч тікали з Москви. Вижренівці вже не мусили ховатися. Вони вийшли на дорогу, викрали автомашини, чим також не виділялися, бо транспортні засоби викрадав хто міг і який міг, і вирушили повним ходом на південний схід. Однак одразу ж застрягли в заторах, спричинених натовпами біженців. Лише іноді розганялись до понад п'ятдесяти на годину. Сміт міг зі свого сидіння, не встаючи, Бачите крізь дірку в брезенті цю валку людей, тварин і машин, довгу сіру змію, нещастя й відчаю, що тяглася до обрію. Люди йшли мовчки, будь-яка розмова лише посилювала б настрій пригніченості, зайве нагадувала б про втрачене скрипіли вози, дзвеніли велосипеди, тріщали ручні віски, тачки та коромисла. Іноді затарахкотить мотоцикл або авто, але насправді рідко. Безугавний дощ доповнював картину похмурим акцентом безнадії. Правду кажучи, ця повсюдна паніка та масова міграція здавалися Смітові дещо перебільшеною реакцією. Але якою є належна реакція на те, що терористи перетворили твою столицю на радіоактивний цвинтар з болота й бетону? Тим більше, що й перед вибухом Москва була одним великим табором біженців з Євз, а на додачу туди через погрози Вижрина масово передислокували підрозділи Червоної армії та МВС. Перші оцінки кількості загиблих становили близько 400 тисяч. Ще 200 тисяч зачислили до живих мерців, а вдвічі більше були поранені.